Може, він слухав настанови великого вождя, не віддавав піонерський салют першому маршалу, сидів на колінах у Микити Сергійовича Хрущова? Хрущов був у Оленої Хобте і в Марка Озерного. Чому же не зупинив він свою машину в Зашматківці і не дав моєму малому братоку від цукерку? Безіменність породжує безнадійність, а я не міг з цим змиритися». Поки мої однокурсники разом з не дуже досвідченими викладачами ламали голови над темами курсових робіт, я вирішив урвунути до самого Марка Озерного і написати про те, як він обробляє землю, щоб вирощувати такі казкові врожаї. Курсова це, будучи дипломна, не важить, але для ґрунтознавства, поза всіма сумнівами, скарб неоціненний. Професор Черкас, почувши про мій намір, загадково погмикав, але обійшовся без свого улюбленого Сарданапал і Валтасар, і навіть виклопотав для мене в дирекції відрядження. Кукурудзу вже виламали, нужденний урожай, та однаково посилали студентів на поміч школогоспникам. Мабуть, прославлений майстер високих врожаїв підбиває підсумки і утішається досягненнями, Настрій у нього якраз для розважливих бесід, і саме цей час я вибрав і вибрав напрочеду дало. А всього одна ніч пароплавом, ясна річ, третім класом, по-студентськи, і ось уже дерев'яна пристань з написом «Мишурин ріг» і гора над нею. Ой, всі гори високі, і дорога по-під горою вглиб степу. Але степ тут не такий, як на львобережжі, а ніби зівганий могутніми Преісторичними силами, велетенські земляні маси зсунуто від самого моря в гігантські брижі, і так зоставлено тут перед Дніпром, мовби для захисту від ріки, яка впродовж мільйонів років уперто вгризається в товщу правого берега. Село Марка Озерного заховалося в тих велетенських бганках Чорнозему і глини. Хати розбіглися поміж ярами, тулилися побідкручими, шукали затишку в земних зморшках або ж сміливо вискакували до берегів спокійної Дніпровської затоки. Села мають свої долі, як і люди. Ось моя рідна Зашматківка теж біля Дніпра, але спала на дощенту німцями, і все життя загнане в погреби. А це село, на щастя, оціліло, і тихо обіліють хатки серед густих вишневих садків. І густа дереза робить ще вущими вивисті вулички і пахущі спілих яблук, складених у хатах під полами, просто на глиняній долівці, і сухе огодиння на городах. Село, але й не тільки собі село, а кукурудзяна столиця України. Ще в 1940 році Марко Озер не одержав орден Леніна, першу в нашій країні орден Леніна за кукурудзу. В 1946-му він лауреат Сталінської премії. Торік – герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради України. Фантастичний дід і фантастична українська кукурудза. 38 років тому, 1910 року, у тодішньому Катеринославі влаштовано було Південно-російську сільськогосподарську і промислову виставку. У виставці брали участь сім губерній і областей півдня Росії, крім того, для конкуренції допущеної іноземні фірми. З далекого американського штату Міннесота приїхав на ту виставку студент Джон Вілсборн. Щоб продемонструвати досягнення сільського господарства Америки, Вілсборн на території виставки спорудив зірцеву ферму з штату Небраска. Поряд для контрасту – Поставлено у трудовий осередок півдня Росії – малоросійський хутір. То була звичайна селянська глиняна хата з солом'яною стріхою і вишневим садочком, з криницею у дворі і мальвами під причілковим вікном. А в хаті глиняні горшки і миски, ручний ткацький верстат, у дворі дерев'яний чумацький віз. Яке все було убоге поряд з просторим будинком американського фермера, з численними культурними будівлями на обійсті, з блогами, сівалками, кінними соломорізками, дивовижним комбайном, в який запрягали 12 пар волів,